în și pe pământ, el mi și La microfon este preotul Valeriu care va aduce, iubiți ascultător programul I031 din parte Misiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Am început studiul unui nou capitol din Evanghelia după Ioan, respectiv capitolul 3, din care ne vom începe lecțiunea noastră de zi cu versetul 3. Înainte de aceasta însă vreau să vă citesc o poveste scurtă tot după la chinezi, care spune Moșierul și băiatul de țăran. Trăia într-un sat un moșier nespus de hain. Aproape de el locuia un țăran și avea țăranul un fecior tare deștept cu care se mândrea tot satul. Aflând de una ca asta, moșierul a poruncit. Aduceți-mi băiatul, să-l văd eu cât e de deștept." I s-a adus băiatul. Moșierul a poruncit din nou. Chemați cât popor sunteți în stare să vadă toți cât e de prost copilul ăsta. Și s-au adunat țăranii în casa moșierului, așteptând să vadă ce mai fi. Moșierul l-a dus pe băiat către un paravan pe care se afla cu sut un tigru mare de mătase și l-a întrebat. Hei, vezi tigru? Da, stăpâne, îl văd. Bă, copile, dacă ești deștept, ia leagă tu tigru ăsta. Așa grei moșierul și-a prins să a râde în hohote. Și-au lăsat toți țăranii privirile în pământ. Le era necaz că moșierul făcuse de râs pe băiatul care le era tare drag altfel. Dar băiatul s-a uitat la tigru și-a întrebat. Păi cum să-l extăpune dacă n-am funi? He, ei he, he, he, fi tu și ret," zise moșierul. Dar eu sunt și mai și." Hei, ia duceți lăudărosului ăsta un colac de funitari, Să-l vedem cu leagă tigru." Au adus slugile de colacul de funii și l-au zvârlit băiatului. Moșierul stătea și zâmbea. Băiatul a luat funia, s-a îndreptat către ușă, s-a plecat și a spus moșierului. Stăpâne, eu sunt gata, acum ai rândul dumitale. gonește tigrul la mine. Tot atât de mult rău putea să aștepte moșierul de la tigrul la cera, pe cât de mult bine putem aștepta noi credincioșii ori de câte ori ne facem voia noastră proprie. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, noi suntem morți în păcate și în fără de legi. Și ce poți să întâmpini când te întâlnești cu un mort? Decât duhoarea putreziciunii lui. Ce poți să ai în viața ta, iubite, copila lui Dumnezeu, ori de câte ori faci voia ta? Decât duhoarea morții omului tău cel vechi, îngropat odată cu Hristos. Dacă viața ta este întunecată, apăsată și grea, este datorită faptului că te consulți cu mortul din tine, în loc să te cu Domnul Sus cel viu, cel înviat într-un trup nou de slavă, care are acum toată puterea în cer și pe pământ. Doamne Tatăl nostru Ceresc, binecuvintează-te, rugăm și ascultarea mesajului care ne stă în față, cu așa lumină încât să ne trezim la adevăr și la realitate și să ne adresăm Ție, singurul care ești și din care își trag viața toate câte sunt în ceruri, jos pe pământ și sub pământ. Ajută-ne, te rugăm, să nu ne mai lăsăm păcăriți de slujbe moarte, să nu ne mai lăsăm păcăriți de plăcerile omului nostru vechi, ci biruind toate acestea, să te alegem pe tine, alegând cuvântul tău scris, voia ta să o împlinim, spre slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Iisuse. Noi o slavim, când te ce de slavă, noi șuioși te prea mari. prin jetfirea ta, o lume întreagă ai mântuit. Ai dat viața pace, sufletul lui nu? cei dragi rodivi prin mânia Ne-ai munduie atând și rășii viața veve de veșnică fericire învierea domnului isus și viața lui este ceea ce ne aduce nou o nouă viață, o viață veșnică, o viață împreună cu El. de Domnul, ca aceasta să fie partea fiecăria, din ascultătorii noștri iubiți. Amin. Iubiți ascultători, ne aflăm, așa cum am anunțat în deschidere, la Evanghelia după Ioan, la capitolul 3, versetul 3, pe care îl citesc, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Drept răspuns, Isus i-a zis, Adevărat, adevărat îți spun că... Dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Ne aflăm așadar în împrejurarea în care un om, un fruntaș al iudeilor, un fariseu de seamă cu numele Nicodim, a venit noaptea la Domnul Isus și a stat de vorbă cu el. Ar fi vrut el să vină ziua, dar ziua se temea, era rușine de ceilalți și totuși a venit noaptea. Deci nu s-a lăsat, până la urmă s-a dus înaintea Domnului Iisus. Ce bine am face și noi să-L căutăm pe Domnul Isus și cu orice preț să mergem înaintea Lui, cu o inimă sinceră, cum a mers și Nicodim. Domnul Isus îi spune lui Nicodim aceste cuvinte, adevărat, adevărat îți spun, că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Cuvintele acestea însă nu sunt spuse numai pentru Nicodim, că aici este vorba de un om, deci tuturor celor care fac parte din rasa umană, le sunt adresate aceste cuvinte. Din pricina aceasta, haideți să cugetăm împreună asupra acestor cuvinte ale Domnului Iisus, asupra acestei declarații făcute de El, care este viața, și să vedem ce învățătură putem căpăta de aici, prin călăuzirea Duhului Său cel Sfânt. Trebuie să fim cu mare atenție când vorbește Domnul Iisus și mai ales când răspunde El acelora care vin să-L întrebe sau să-I vorbească ceva. Răspunsurile Domnului Isus la întrebările și vorbirile oamenilor sunt uși care se deschid spre împărăția adevărului veșnic, sunt faruri puternice pe cărarea vieții noastre, sunt arme duhovnicești de lovire și de apărare. Domnul Isus nu a răspuns la vorbele lui Nicodim în felul cum se aștepta el, ci a răspuns după nevoile lui duhovnicești și pentru împlinirea planului veșnic al lui Dumnezeu. Este o plăcere pentru Domnul Isus să răspundă la dorința cuiva care vrea să-l cunoască tot mai bine. Însă pentru a-l cunoaște, este nevoie să punem deoparte vechile noastre cunoștințe religioase care nu se potrivesc cu gândul lui Dumnezeu. În felul acesta Nicodim, ca un învățător al legii, vine la Domnul Isus cu gândul să-și înmulțească cunoștințele. El nu înțelegea că Dumnezeu le păda sistemul religios din care făcea parte și în care voia să mai capete învățătură, și că, pentru a fi învățat de Dumnezeu, avea nevoie de o altă fire decât aceea a omului în Adam, oricât ar fi el de religios și însuflețit de gânduri bune. De aceea, Domnul Isus îi răspunde, adevărat, adevărat îți spun. Că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Cuvintele acestea, adevărat, adevărat, folosite atât de des în această evanghelie, sunt tot una cu amin, amin. Așa este de altfel redată în alte traduceri și arată nezdruncinarea adevărului cuvintelor lui Dumnezeu. Domnul Isus n-a vorbit lui Nicodim despre întoarcerea lui la Dumnezeu, Căci Nicodim ar fi spus că el este întors la Dumnezeu. Nu i-a vorbit nici despre credința în Dumnezeu, căci și la această problemă i-ar fi răspuns Nicodim. Ci i-a vorbit despre nașterea din nou. Aceasta l-a surprins pe Nicodim. Domnul Iisus voiește să facă pe Nicodim să înțeleagă că Dumnezeu nu mai vrea să învețe vechea fire. Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nașterea din nou, mare taină, ea este începutul vieții celei noi cu Dumnezeu. Aș dori mai întâi și mai mult să pot arăta în toată ființa mea cea nouă, făptura cea nouă din Dumnezeu, decât să vorbesc despre ea, despre nașterea din nou. Mulțumesc cu recunoștința lui Dumnezeu, Tatăl meu, ceresc că prin harul și prin sămânța cuvântului său m-a născut din nou prin credința în jertfă fără a Fiului său, Domnului Isus, și prin faptul că l-am primit ca mântuitor personal. Nașterea din nou, în limba greacă vine anotem, se mai traduce cu nașterea de sus. Așa este în versetul de mai sus și în cele care urmează. Nașterea din nou este prima deosebire mare. Între noul legământ și vechiul legământ, între învățătura Domnului Isus și toate celelalte religii și sisteme filozofice din lume. Un misionar, investitor un al Evangheliei american, a făcut cunoștință în Grecia cu un ofițer turc. Acesta l-a întrebat odată: Ce deosebire este între Biblia voastră și Coranul nostru? În Coran, a răspuns misionarul: Sunt multe sfaturi morale frumoase, dar adevărul de căpetenie al creștinismului nu are Coranul și nu îl cunoaște. Acest adevăr este cuprins în cuvântul Bibliei care zice Dacă un om nu se naște din nou, nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu. Turcul a tăcut, s-a gândit mult și în cele din urmă a spus Ei bine, asta nu-mi intră în cap. Nu-i de mirare preobiților că astfel de cuvinte nu intrau Turcului în cap. Dar ia stați puțin! Acelora care își zic creștini, le este oare cunoscut acest adevăr? Nu rămân ei mirați în fața lui ca odinioare Nicodim? Toți aceia care se consideră creștini prin tradiție pentru că au fost strămoșii noștri, ce au de zis în fața acestor cuvinte ale Domnului Iisus Hristos, căruia aparțin? Ai tu, iubitul meu ascultător, o naștere din nou, o naștere de sus? Abătându-se de la cuvântul lui Dumnezeu, chiar lucrurile de căpetenie ale adevăratului creștinism rămân creștinătății de astăzi necunoscute. Când însă un suflet sau altul se întoarce la Domnul și trăiește astfel ceea ce se numește naștere din nou, lucrul acesta ajunge luminos și scump chiar dacă nu-l poate înfățișa în cuvinte desfrușite. Dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Un proverb chinez spune, nu poți sculpta pe un lemn putred. Concepția lumii este că omul se poate educa pentru ca să devină mai bun. Concepția lumii este că dacă moștenești o tradiție oarecare, totul se rezolvă. Cuvântul adevărului lui Dumnezeu însă spune limpede, Că așa ceva nu se poate. Omul devine bun, devine om cu adevărat, adică antropos privitor în sus, numai prin nașterea de sus. Cine s-ar apuca să sculpteze în lemn putred? Cine ar face așa ceva și ar cheltui timpul și puterea în zadar, iar oamenii i-ar buni? Dumnezeu nu pune petice noi la haina veche a vieții roasă de păcat a omului. El nu poate face nimic din firea veche a păcatului, trebuie naștere din nou, naștere de sus. Religiunea adevărată este nașterea din nou, ea este măduva teologiei. Prin nașterea din nou, din sămânța cuvântului lui Dumnezeu, se realizează cu adevărat eliberarea conștiinței de condițiile de existență. Nu mai gândești ca turc, francez, germani, ori hotentot, și nici ca ortodox, catolic sau baptist, nici ca bărbat sau femeie, nici ca tânăr sau bătrân. Legile muzicii și regulile matematicii sunt aceleași pentru toate națiunile, de toate religiile, de toate vârstele, de orice sex. Tot așa sunt și adevărurile duhovnicești pe care le cunoaște numai omul născut din nou. Prin nașterea din nou, omul devine de aceeași fire cu Dumnezeu, primește felul lui de a fi, felul lui Dumnezeu de a gândi, de a vorbi și de a lucra. Prin nașterea din nou, nu mai aparții speței om, ci aparți speței Dumnezeu om, pentru că noi îl avem pe Domnul Isus Hristos slăvit să fie numele Lui, care s-a făcut fratele nostru mai mare prin fără scumpărătoare de la crucea Golgotei. Un credincios, misticul apusean Echerdard, spune așa Când sufletul și-a câștigat esența adevărată și stă în nevânăvăția ei primară, a lăsat în urma ei rațiunea pământească și tot ce e temporat. El a fost primit în unitatea pură. Dumnezeu lucrează în suflet, ceea ce lucrase rațiunea cu forța ei superioară. Despre omul care a ajuns aici se poate spune, omul acesta e om și Dumnezeu, a dobândit prin har tot ceea ce Hristos avea din fire. Cel născut din nou este gata să primească un adevăr chiar dacă contrazice tot ce a știut până acum și toată experiența trecută a omenirii. Un vestitor al Evangheliei care a povestit în Africa despre râuri înghețate pe care treci ca pe o stradă n-a fost crezut. Dar când unul din negri a venit în Europa s-a convins fiind împins de cineva pe gheață, căci tot nu credea chiar dacă vedea. Liberarea de prejudecăți, de gândiri dinainte formate, este prima însemnătate pentru a înțelege căile lui Dumnezeu. Teoriile sunt piedicile descoperirilor noi care le contrazic. Dacă pornești la studiul unui obiect, spunându-ți dinainte ce chip trebuie să ia, ți-ai pus deja o piedică în cale. Un credincios a fost nevoit odată să asculte pe un om de știință care îi pledea cu înfocare timp de aproape 20 de minute, cum că era imposibil ca balena să îl pe Iona. Credinciosul acesta, un om simplu, care abia reușea să citească Biblia, l-a ascultat cu respect și după ce omul și-a terminat pledoarea, a răspuns cu foarte mult respect și liniștit. Domnule, să mă iertați, vă rog! dar dacă Scriptura ar fi scris că Iona a înghițit pe balenă, eu așa aș fi crezut, pentru că așa stă scris. Discuția aceasta a fost portată într-un compartiment, plin cu oameni care asistau stau foarte atenți la discuție și care la auzul acestei declamații a credinciosului au rămas uimiți, acel om de știință a trecut din momentul acela credinciosul a putut liniștit să propovădească pe Domnul Isus Hristos, iar în toate aceste vreme, Marele om de știință n-a mai scos un cuvânt. De ce? Credinciosul acesta în simplitatea lui a primit cuvântul lui Dumnezeu și el avea un Hristos real în inima sa, care are toată puterea în cer și pe pământ și care s-a slujit de el, un om foarte simplu, fără pregătire intelectuală, dar având pe Hristosul cel adevărat, care are toată puterea în cer și pe pământ, a putut să domine atmosfera aceea, Infiltrată de duhuri satanice care îl cunoșteau pe Domnul Isus și de frica lui, adus acolo prin prezența credinciosului au trebuit să se dea bătuți toți acei demoni. Dacă creștinul nenăscut din nou fixează dinainte ca Evanghelia să fie potrivită cu crezului lui sau cu religia pe care a moștenit-o, el nu caută în de adevărul, ci o întărire a prejudecăților a concepțiilor sale. După cum credinciosul acesta de care am vorbit, lepădându-se de toate concepțiile sale, a putut să accepte concepția lui Dumnezeu și prin aceasta să aibă parte de o realitate. A te naște din nou înseamnă să-ți schimbi felul de a gândi și de a fi. De aceea Domnul Iisus îi spune lui Nicodin că trebuie să se nască din nou. Un alt om al lui Dumnezeu, Richard von Brandt, spunea Nimic nu-i mai potrivnic adevărate cunoștințe cum este prejudecata. Condiția principală pentru a înțelege căile lui Dumnezeu este liberarea de prejudecăți, adică gânduri formate mai dinainte. Atât de mare este puterea de atracție a crucii Domnului Sus, că ochii orbi devin văzători prin frumusețea Lui. Așa de plăcut este sunetul vocii sale că El deschide urechile surde. Așa de înălțătoare este viața Lui încât morții care aud vocea, viață. Domnul Sus deci îi spune, Rinicodim Nicodim și îmi spune și mie și spune și ție, iubite ascultător, dacă un om, dacă eu, dacă tu nu te naști din nou, nu pot și nu poți vedea împărăția lui Dumnezeu. Nașterea din nou este actul prin care putem dovedi că suntem cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu este certificatul nostru de naștere ca cetățeni în Împărăția Lui Dumnezeu. Dacă cineva se naște într-o țară străină, nu are niciun drept în țara noastră. Cine se naște, trebuie să aibă act de naștere din țara respectivă, adică ceva care se vede. Nașterea din nou trebuie să arate felul de a fi, de a gândi și de a lucra al Împărăției Lui Dumnezeu. Cine nu arată aceste acte, nu este cetățeanul împărăției lui Dumnezeu, nu este deci născut din nou. Omul născut din nou trăiește veșnicia, nu timpul. În veșnicie dispare noțiunea de timp. Viața celui născut din nou nu se mai schimbă, nu mai moare niciodată. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune așa. În Hristos niciuna dintre făpturi nu mai este supusă schimbării. Cel născut din nou a intrat în împărăția lui Dumnezeu chiar de pe acum, adică privind încă în trup cu Duhul El este în veșnicie. Un credincios, un mistic spune așa, Tu spui că vei vedea odată pe Dumnezeu și lumina sa, o nebunule, nu-l vei vedea când dacă nu-l vezi azi cu ochii Duhului. Cel născut din Dumnezeu iubește pe Dumnezeu și se desfătează în el și în orânduirile sale. Și cu cât înaintează în iubire, se transformă în ceea ce iubește. Devii Dumnezeu, spune același mistic, Angelius Ilesius, iubindu-L pe Dumnezeu și pământ devii iubind pământul. Despre marea însemnătate a nașterii din nou, iată ce spun și unii din scritorii creștini de demult, Sfinții Părinți, cât și unii din scritorii creștini mai de aproape. Sfântul Macarie cel Mare spune așa, Dacă cineva nu este născut din duh regesc și divin, dacă n-a dobândit noblețea cerească și regească de fiul al lui Dumnezeu, nu poate purta mărgăritarul ceresc și prețios chipul luminii negreite care este Domnul. Sfântul Grigorie de Nisa Schimbarea locurilor nu ne aduce mai aproape de Dumnezeu ce schimbarea vieții, renașterea. Sfântul Ioan Gură de Aur Nașterea din nou este o a doua creațiune, căci din ceea ce nu eram am fost aduși la ce suntem. Ceea ce era mai înainte am murit, adică omul cel vechi, și ceea ce am devenit nu eram mai înainte. Părintele Iosif Trifa cel născut din nou a primit în el o sămânță de viață pe care nimeni nu o poate smulge. Fratele Ion Marini Copiii lui Dumnezeu născuți din nou seamănă cu el în caracter, fapte și înțelepciune. Marele Spurgeon Nu există creștini din naștere, ci numai creștini născuți din nou. Tudor Popescu Fiind vorba despre nașterea din nou, se poate zice despre orice credincios. Aici este degetul lui Dumnezeu. Am arătat aici aceste gânduri despre nașterea din nou ca să înțelegem mai bine această mare taină și necesitatea ei. Fără nașterea din nou nu este mântuire, nu este viață duhovnicească, nu este intrare în împărăția lui Dumnezeu. Creștin adevărat este numai omul născut din nou. El are chipul și asemănarea lui Dumnezeu. În continuare, la versetul 4 din Evanghelia după Ioan la capitolul 3, după ce Nicodim a auzit vestea aceasta din partea Domnului Sus despre nașterea din nou, îl întreabă pe Domnul Iisus foarte încurcat. Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele mai sale și să se nască? Cu nașterea din nou, iubiți ascultători, este așa. Ai trăit-o? n nevoie de multe explicații. N-ai trăit-o? Oricât ți s-ar explica, n-ai să înțelegi. Nicodim era un om ales, un fruntaș al ideilor, și tot nu înțelegea. Mintea omului firesc nu poate pricepe tainele lui Dumnezeu oricât ar fi de învățat și oricât de religios ar fi. Nicodim era și învățat și religios. Nașterea din nou este o taină, o lucrare a Duhului Sfânt care este înțeleasă numai și numai de cei născuți din nou, cei care sunt duhovnicești și au mintea duhovnicească singurul instrument prin care putem recepționa mesajele duhovnicești. Nu carnea se naște din nou, ci duhul omului, așa cum se va vedea în meditație de la versetul 5, versetul următor. Educația este un lucru, nașterea din nou este cu totul alt lucru, unii, dintre cei religioși, confundă educația pe care și-o face omul singur sau pe care o fac alții cu nașterea din nou. Aceasta însă este o adâncă rătăcire. După cum s-a zis mai sus, oamenii pot fi convinși în mod sincer, fie prin educație, fie prin lucrarea propriilor inteligențe, dar pentru a putea ajunge în legătură cu Dumnezeu, trebuie o nouă natură, o fire nouă. Evanghelia după Ioan ne arată că mulți au crezut în Isus, văzând minunile pe care le făcea, după cum am citit la versetul 23 din 2. Ei, ca și Nicodim, își dădeau seama că dacă Domnul Isus nu era Fiul lui Dumnezeu, n-ar fi putut să facă ceea ce făcea și aveau dreptate. Asta însă nu le dădea puterea să-și învingă patimile și să le părăsească. Rațiunea omului judeca sănătos, potrivit cu dovezile pe care le avea. Dar aceasta nu-i schimba cu nimic firea, pentru că rațiunea rămânea tot rațiunea lui veche. Omul, ca să se poată bucura de părtășia cu Dumnezeu, trebuie să aibă o fire nouă, fire din Dumnezeu. Cu această fire, Dumnezeiască, el poate să meargă pe calea lui Dumnezeu și să-i împlinească voia. Cu această fire, poate face parte din trupul lui Hristos, care este Biserica cea vie. Cu această fire, cum s-a zis, Poate să priceapă tainele adevărului duhovnicesc. Cei născuți din nou din Dumnezeu, seamănă cu Fiul lui Dumnezeu, cu Domnul Isus, au felul lui de a fi în toată ființa lor. Unul din semnele nașterii din nou în om este conștiința bisericii, apartenența lui de trupul lui Hristos, care este mereu trează în el. Cine nu știe limpede că face parte din trupul lui Hristos și cine nu se luptă necurmat pentru propășirea acestui trup, nu face parte din trup, deci nu este născut din nou. În trupul lui Hristos sunt stinse luptele și duhul de partidă. Aici mădularele trăiesc în dulce părtășie, ascultând tot timpul de capul Hristos. Hristos s-a rugat pentru toți cei care sunt născuți din nou să fie una. Semnul, unul dintre semnele cele mai distincte ale faptului că cineva este un născut din nou veritabil, stă tocmai în faptul că urmărește și își dă tot concursul la unitatea, la unirea tuturor credincioșilor, desconsiderând și dărâmând toate barierele care se ridică între oameni, mai ales între culte. Desigur, aceasta numai până la punctul de compromis la adresa adevărului. Iubiți ascultători, dea Domnul Dumnezeu ca toți ascultătorii acestui program să avem parte de acest har al nașterii din nou, ale cărui semne să se vadă puternic în viețile noastre trăite de zi cu zi, începând cu familiile noastre, pe urmă în cercul cunoștințelor noastre, la biserică și pe peste tot pe unde ne aflăm. Anunțăm aici încheierea programului I031, care vă vine din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea Lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi. Amin. Învață-mă să-nfăptuiesc, o, Doamne, voia Ta mereu, să nu pot altfel să